«Далебі, як дивно, вам не здається?» «Я не вмію захищатися словами пані Стефаніє, але я ніколи не гребував тим, щоб вдарити жінку. Тож ви не виняток!» Вона всміхнулася. «То вдарте, якщо це вихід. Але що ж то за причина, яка змусила пана твадеуша віддати за вас дару?» «Причина має ім'я» пані Софія Гальчинська. Стефанія хотіла запитати ще щось, але його посмішка зупинила її. Вона знизила плечима і вийшла. Тадеуш Поланський з'явився вдома годинами пізніше. «Доню, ми чекали на тебе наступного тижня». Він обійняв Стефанію і поцілував у лоба. Це ж треба, донька приїздить з самої Італії, а зустрічає її порожній будинок Господи, яка прикрість, я ж твій лист читав Я помилилася, тато, днями мороз послабшав і добиратися було значно легше От і добре, а щодо порожнього будинку, то тут ви, здається, помиляєтеся Пан Ян вже зі мною поговорив де уж пропустив її репліку повз вуха, тільки усмішка його ніби зів'яла і зблідла. «Ти вже бачила Генрика? За три роки він став справжнім лицарем». «Ні», – відповіла Стефанія, – «здається, від самого приїзду цей дім оплутав мене думовками. Я маю здогадуватися про все сама». «Я гадав, ти більше зацікавишся сином, позавчора йому виповнилося. Я знаю, тату, чому я маю звітувати, Стефо, хіба я втратив право господаря? Принаймні змушуєте сумніватися, чи справді ви гідні цього права? Ти забагато собі дозволяєш. Вибачте, нині, мабуть, модно віддавати князівен за жбраків». Вона намагалася упіймати його погляд. «Я не зовсім розумію, тату. Тобі не потрібно нічого розуміти. Просто згодься з цим. І ви не поясните? Ні, то була моля матері. Повір, так буде краще для всіх. Сподіваюся». Та де уж глянув нарешті в очі і на його губах знову розціла усмішка. «Може, відвідаємо княжича?» «Ні». Вона відвернулася. «Чому кожен вважає обов'язком нагадати мені про його існування? Я знатиму, коли схочу відвідати його». «Як бажаєш? Сподіваюся, він достойно виховується?» «Так». «Дякую, тату». І він кивнув. «Маємо киритися один від одного?» – запитала Стефанія. «Я бачу, що до цього тут нічого не змінилося». «Мені не цікаві твої таємниці, Стефо». «Чому тебе цікавлять, мої?» «Мабуть, на мене вплинула італійська щирість». Та де уж усміхнувся. «Боюся вплив речі Посполитої дещо відчутніший. Емоції вагоміші і екзотика тут ні до чого». Я пам'ятаю. Тож, завершимо цю розмову, я зголоднів після полювання і маю намір за столом обговорити щось приємне. «Я вже пообідала». То повечеряєш, можу я дозволити собі примху поспілкуватися з улюбленою донькою? Чи ж ми не спілкуємося? Ні, ми випробуємо терпіння одне одного. Здається, нам ні про що говорити, тато. То прикинься, що є, і даруй, якщо я тебе образив. Стефанія подзвонила. Франик з'явився з запізненням і винувато прогнувшись, зупинився біля дверей. «Я був у іншому крилі, пані». Почав було він, але Стефанія перебила його помахом руки. «Перенесили на панові». «Так, пані». Він зник за дверима. «Тобі, мабуть, здається, що я мало січу хлопів?» – мовив Тадеуш стиха. «Не здається, ви вже наголосили, що не маєте звітувати переді мною. А така дрібниця, як запізнення якогось хлопа, взагалі мене не турбує». Вона помовчала, блукаючи поглядом по кімнаті. «Ви дозволите випити з вами?» «Ні». «Тоді я, мабуть, піду». «Ні». Він нервово затарабанив пальцями по столу. «Ти справді перестали розуміти мене, Стефо?» «Я не бажаю розуміти вас у даній ситуації, знаючи вас, тату».